Că în el se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al lui am nădășduit, Fie, Doamne, mila ta spre noi, precum am nădășduit și noi întru tine.